Decât mergând cu tatăl unei vedete. Da, este să spunem și lucrul Da, da, da. Ne-a ne dus la aeroport lui Cristian Daminuță. Da, Vlad? De, nu, Vlad n-a no, fost cu noi în mașină, dar Vlad e surprins total De, Că înainte n-am povestit, da. Eu și George am fost cu tatălui Daminuță la aeroport, un om grozav, extraordinar. Da. Fiul lui joacă acum în Israel. După ce, pentru cei care nu știu, la 17 ani era legitimat la Internaționale Milano, a trecut și pe la AC Milan. N-a prea jucat acolo și acum la 26 de ani este în Israel și sperăm să-și să, să ducă mai departe cariera și să-și revină la potențialul lui care l-a dus odată în Italia, în prima ligă. Da, povești grozave de la Timișoara, vă Cu Europa League are sens ce să mai e. Oricum, felicitări Astra. Astra a fost o mare surpriză, în vedere cât de rău merge în Liga 1 și prin ce momente grele trece și financiar, victoria asta la, la Pălțen e o mare surpriză. Mai ales că a marcat alibec După ce și-a asigurat transferul la steaua Deci putea să fie mai indolent să zicem. Uite că a făcut treabă Steliana 1-1 acasă cu Zurich Și cam ceau-ceau Cum se spune la Timișoara Cu primăvara Euro. Gata, s-a terminat? Aproape. Fie, au două puncte, mai un singur meci acasă E greu de crezut Europa FM Pe aceeași frecvență tine Euro. 7 și 16, hai să vă încălzesc așa de dimineață O piesă, v-am scăpat de ea o perioadă Dar acum nu mai scăpați E Carlos Vives, e și Shakira în piesă La bicicleta, bună dimineața! Hacer, en la serida del pasado lado A tu manera es complicado El no la bici que te lle a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cardica que, que yo a lado donde te escribí que te sueñe que te quiero tanto. Desesperado, una, una carnica que yo guardo. en una bici que me lleva a todos lados un ballenato desesperado una card que yo guardo donde te escri y te sueñe que te Bicicleta, 7 și 20 de minute, bună dimineața! Suntem din nou în deșteptarea la Europa FM. Mm. În studiu e cald și bine. Ieri era un pic am figus la Timișoara, dar da. cu toate asta și vreau să mai spun o dată că Timișoara e un oraș foarte cald, în ceea ce privește oamenii de acolo. Le mulțumim că ne-au primit foarte, foarte, foarte frumos și promitem să ne întoarcem. Caldura s-a oprit însă în aeroport, unde na, oamenii și făceau datoria. <laughs> și după ce la București Din echipa noastră de patru Noi trei și Ioana A fost oprită doar Ioana La controlul de securitate Descăptată, verificată, puricată Și a fost tot în ordine A scăpat cu bine Avea papuci albaștrii, Am pus fotografie da, era pe tot... Facebook Dar a, a fost în ordine totul da, da, da. Acum eu am trecut primul de securitate Am trecut și m-a tras pe dreapta Și a venit cu apțipil de la cu Explozibil Ba, ba, ba, ba, m-a verificat Gata sunt deținutile Mi-am luat catrafusele și m-am dus să mă îmbrac Așa Când am ridicat privirea, l-am remarcat pe Vlad Care își căuta încălțările Era și el Fusese descălțat între el tine Le-am recuperat eu Așa și vine și te-așează lângă mine pe băncuță Unde mă îmbrăcam eu Remarc șosetele cu buline roz ale din zic, bă, nu pot să cred vorbi serios Și știu, ce mă, nu ce sunt kinky Moment în care a sunat poarta Știți că sporțile alea de securitate Care au verde-roșu a da. sunat poarta Bing! Și noi a ridicat privirea aia și am remarcat-o pe Ioana. Normal. Eu Stile am remarcat-o pe Ioana, Vlad a remarcat ciorapii Ioanei similari cu ai lui. Tot cu ceva de seneroz. ce uite și Ioana. Și zic, băi, erau descălțat, o ești nebun? Zic, de data asta o Eu, la mișto. O întoarce polițistul, mai trece o dată de porți, în în care a cu poarta mine cum eu n-am văzut niciodată da, să, să facă poarta am a de a făcut cum făceau aparatele când le închideai pe vremuri. Știi ce zic pentru jucători. Da! <laughs> Bam! Și a tras o veniți numai nu mă A pe drept. Și am văzut o a chemat o Ea și căutam încălțările și a încăuta, ca toată lumea aș căuta căutat încălțările și a chemat un alt polițist, Și a venit puțin dânsul, avea puțin, să, a chemat o cu degetul pe modelul Ea vină un Da, da, da, puțin. Și dânsul în mână poșeta Ioana. Da. Și a întrebat Și eu zic lui Vlad, zic, fii atent Stai puțin, zic că sigur au prins o dată Dar bine, glumeam da. Deci eu n-am mai povestit după aceea că a tot. Ce avem noi aici? <laughs> nu mă, da. dar de De ce zis? De o sticlă cu apă? De ce ai cumva liniștit? Da, da, da, da. Și ala, deci Eu cu Vlad vedeam de la 10 metri scena Ioana dialoga cu polițistul Și polițistul a scos din sacoșia Ioanei O sticluță cu sana sau ceva Lapte bătut, mă rog, nu contează Da Mamă, și-am râs cu Vla, ne-am distrat. Uite, el a luat laptele, Ioane, și în secunda a doua, am spus să l am un cuțit. Ceramic din... La eu l-am recunoscut imediat și m-am sufocat de râs. Era cuțitul care Ioana își curăța pară mai devreme în parc în Timișoara. A să se cu mine, să ne plimbăm cât ați avut voi... Emisiunea e și a mâncat o pară. Ioana mănâncă întotdeauna arah. Și a întrebat o Și a întrebat o cu cuțitul prin avion. <laughs> <laughs> și Ioana a zis: "Nu, eu mănânc fructe." <laughs> I, mean, I have a condition, tip, modelola. Deșira bintăluia. Acum asta e al doilea cuțit. Și Ioana face zis că nu dar e ceramic. <laughs> adică n -are, n are nimic. Hai, <laughs> da. și că l ați văzut când am fost la Iași. Ioana și-a uitat cuțitul acasă Și-a avut cuțit de aici, de la radio, luat Așa. Tot pentru fructe Și la întoarcere prevăzătoare l-a lăsat în camera de hotel Adică păcuviră-l eu de un da. cuțit Și acum urmează deplasarea la Cluj da. Vedem da. Ce și cum da. Foarte drăguț Bravo Ioana, ne bucurăm că ești cu noi Ne bucurăm că ești cu noi Nu s-a întâmplat nimic, am scăpat, am mers mai departe Am tras doar o porție de râs Pe aeroport în timpul Bravo, ce am râs da. Să uităm lumea, nu înțelegea de ce redem Bine Să continuăm, zic Aceasta Asta. fiind întâmplarea, dacă aveți și voi întâmplări de genul ăsta Puteți să ne le comunicați, să știți pe, pe WhatsApp La 0728 111222 Sau prin SMS la 1769 Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Dacă eu, român de aici, vreau să-mi o afacere, mie-mi dați 40.000 de euro nu. sau trebuie să plec din țară ca să-mi dați? E de afară, cunoașteți vestul, cunoașteți cum se fac lucrurile mai e, bine. mai ce corect. să spun. Am plecat în Norvegia de vreo 4 ani. V-ați întoarce sau nu? Nu, în Norvegia nu e chiar așa de bine. Cuvine, pur și simplu, protecția copilului, de a numai pentru că te-ai uitat urât. Lucruri care m-au făcut pe mine să-mi doresc să vin acasă cât mai repede, și mă bucur că e acasă. Din punctul meu de vedere, chiar dacă ați la suma de 40 de mili, nu m nu mai se întâmplă. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept. La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombul la cumpărăturilor. Săptămâna asta ai free, Pate cu fica de porc fără euri, 100 de grame la doar 2,05 lei și Fox Salam Sârbesc, 500 de grame la doar 9,95 lei. Oferta valabilă în perioada 19-25 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place. Ce facem când simțim miros de gaz? Nu ne panicăm. Bun. Deschidem ușile și ferestrele. Nu folosim soneria sau întrerupătoarele. Da, da. <hau>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 te și activează acum contul MyOpel și poți câștiga zilnic ulei și filtru original Opel pentru mașina ta. Toate avantajele sunt de partea ta. Profită din plin de ofertele Metro. Până în 26 octombrie. Te așteptăm cu oferte incredibile. Ai televizor Smartech LED HD Ready cu diagonala de 99 de cm, 5 ani garanție la 799 de lei și combină frigorifica Arctic. Cu capacitate de 229 de litri la 729 de lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Detalii în magazin,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 Maybe I should have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 I walked when should run And I ran when should Europa FM mai bună muzică Europa FM. 7 și 33 de minute Bună dimineața! Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM Busy Day cu Moise Guran, bună dimineața, Muise Bună dimineața și bine v-am găsit Am râs cu toții când am aflat că americanii sunt atât de proști încât i-au permis unui Donald Trump să nu plătească taxe aproape două decenii pentru că legea la ei îți permite să se o pierdere din impozitele pe profitul anilor următori Ei bine, la noi legea nu îți permite așa ceva Dar de fapt, legile din România sunt atât de sofisticate încât au în mod inevitabil găuri mai mari decât cele ale americanilor Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Music Povestea fraudei de la murfatlar merită mai multă atenție din partea opiniei publice pentru că ea nu e o găină obișnuită de la politicienii noștri, nu e genul acela de șpagă pe care o iau un politruc prin transfer bancar sau cu bânga de bani. În fapt, fiscul a lucrat 2 ani cu DNA-ul ca să înțeleagă și să dovedească cum poți fura aproape 150 de milioane de euro și nu oricum, o să vedeți, aproape legal. În afacerea murfatlar, firmele aceluiași grup au emis facturi între ele și au folosit pentru plată altfel de instrumente decât banii cash sau transferul bancar. Au folosit în special bilete la ordin cu. La plus infinit, așa, adică undeva prin 2020 Sigur că nimeni nu e atât de prost să creadă că cineva ar putea vinde chiar și vin cu termen de plată peste un deceniu Și aici, da, putem suspecta deja o corupție a autorităților Totuși, deși antifrauda s-a sesizat prin 2014, afacerea era atât de bine pusă la punct încât statul nici n-a prea avut ce să facă Ideea e așa, emiți o factură trebuie să calculezi TVA, indiferent că încasezi azi sau în 2021 Dacă ai calculat TVA, dar nu l-ai plătit, statul vine după tine În același timp, cel pe care l-ai facturat, de C ul ceea ce înseamnă că nu îl mai plătește. Dacă tranzacția se face între firmele din același grup, apare în jocul ei de sumănulă. Una plătește, una deduce. Dacă însă una nu mai plătește, jocul nu mai e de sumănulă, e în avantaj firma care deduce. Când statul s-a dus după firmele care ar fi trebuit să plătească, a constatat că acestea sunt în insolvență și prinde orbul scoate ochii. În toamna anului 2014, 180 de inspectori de la antifraudă însoțiți de sute de jandarmi au dechis la 38 de firme implicate în această afacere. Au căutat până s-au blocat, dar au prins că e ceva mult peste lege și au chemat de ul căci în final toate se închideau la un capăt pe o firmă aflată în insolvență, iar la celălalt pe o firmă din insulele Virgine. Problema cu o firmă aflată în insolvență, dar care are bani de luat, fie chiar și prin 2021, e că s-ar putea ca judecătorii sindici și administratorii speciali să o considere viabilă, deci să-i refuze falimentul. Vine cu un plan în care toți sunt înțeleși, îți demonstrează că o fuziune cu firma mamă sau cu altă firmă care aparține grupului produce o restructurare a datorii care oricum e acoperită, așa că asta e. Mergi mai departe și funcționezi pe insolvență. Vinul curge? TVA-ul curge și el, iar dacă statul insistă să-și ia TVA-ul înapoi, se poate trezi că e undeva prin insulele Virgine, altor deprins, de prins, alți ochi de scos. Evident, problema este legea insolvenței, dar s-ar putea să mai fie una, o problemă chiar mai mare, în modul de aplicare a ei. Dacă ai ajuns astfel prin zeci de procese deschise la patru tribunale diferite să furi impozite de 150 de milioane de euro, e clar că undeva e vorba de reacredință. Și de aici abia intervine partea cu adevărat dificilă pe care va trebui să o facă DNA-ul, pentru că deși fiscul a desenat pentru toată lumea, Schema de fraudare, încă nu mi este clar cam cum vor putea dovedi procurorii că toți cei implicați în afacere nu au fost doar tâmpiți, nu și corupți. Cum zicea recent un fost președinte transformat între timp în apărător al drepturilor infractorilor. Doar pe acte siguri de ul nu va putea dovedi. Dar, probabil, din 2014 și până acum, nici procurorii ăștia n-au dormit. 150 de milioane de euro sunt bani, nu glumă. Până acum au fost arestați șase dintre patronii care au inginerit această fraudă și încă trei înalți funcționari ai fiscului. Mai mira ca de o astfel de. Sumă să nu se fie apropiat niciun politician Biziday, Day cu Moise Guran. Mulțumim tare mult Moise 7 și 37 de minute Bună dimineața. Bastila dimineața. Day Biziday a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe, prevență, pe cu tine Told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over soon. Have you ever seen the rain? 7 și 40 de minute, dacă ne ascultă Alexandra, fetița mea la ora asta, sigur am învățat versurile și de la piesa asta, mm. pentru că învață și face tot. Ce tot ce aude, repetă. Da. Bine, oarece ce scandal pe net? După ce o vedetă TV a postat imagini cu copilul ei de 6 anișori pus la treburi casnice. Și a ieșit un pic de controversă, așa, vedeta asta are 22 de anișori. Și doi copii. la mare are 6 ani, la mic de un an. Uh -huh. Deci, 22 de ani, copil de 6 Deci, da. Asta e domnul Luca, a calculat corect. Avea 16 ani. Avea ani, când l-a născut pe primul. De-aia și vedetă tv de vedete, te vede altfel, la emisiunea Gravidă de la 16 ani. A, e vedeta la ea acolo. Da, există în Statele Unite. Bine, la ei și noi avem cazuri, dar ei fac emisiuni din chestia asta. <laughs> și le fac vedete. Mă rog, o cheamă Nicol. Nicol a publicat pe Facebook imagini în care băiețelul ei face un sandwich cu brânză pe ragaz. Vezi? Și pregătește mașina de spălat vase, pregătește mașina de spălat rufe. Deci muncește, face o grămadă de lucruri. În descrierea imaginilor, mămic a explicat că îl învață pe cel mic să gătească și să facă alte treburi casnice pentru a înțelege că munca în gospodărie nu e destinată exclusiv femeilor. Și de aici controversele, că e o precizare un pic cam sexistă. Fiul meu nu va fi niciodată prea bărbat pentru a găti sau a face treburi casnice. Va fi genul de bărbat care poate să schimbe anvelopele, dar și să verifice dacă friptura este gata. Genul de bărbat care își poate sorta corect rufele pentru spălat, dar va tunde și peluza. Deci e pregătit pentru surătoare din bărbat, <laughs> părerea mea. Să e să observ că asta cu făcutul sandvișurilor, da. pregătit mașina de rufe și tot felul de chestii, Asta le fac... Fetițele când sunt miști, da. le fac de drag, să știi. Eu nici nu știu că trebuie... Deci cum adică să sortezi corect trufele pentru spăla aceea, se. <laughs> nu înțeleg cum adică? <laughs> nu se pun la spălat? Cum adică le sortezi? Uh... Zizaf, ce înseamnă? Teoretic adică sunt, în, ce ce în, explic, Teoretic sunt Mur... în aceeași barcă cu tine, înțeleg, Vlad. Adică... Dar înțeleg, înțeleg că, <hânt> că sunt cele colorate și cele albe. Adică, nu? Sunt murdare și da, așa, mai puțin Luca murdare. Știa. Adică sunt murdare când le porți mai mult de două luni. Și mai puțin bordare, tot ce e sub două luni încă mai poate fi purtat până ajunge la două luni. Asta okay. Nu? O, okay. e, Ok. Și e alea mine. care au sub o lună sunt practic curate, n-are Da. se trebuie doar călcate. Da, păi <laughs> dacă, dacă, gând. dacă vrea cineva să le calce. Că dacă nu, nu, se nu pare, e obligatoriu. N-a zis nimeni că e obligatoriu. Trebuie, ar trebui călcate. Da. bieți copii s <laughs> de ei. Da. Cineva a întrebat-o dacă va aplica aceeași metodă și ceea ce o privește pe fica ei vârsta de un an. Fetița va ști să schimbe anvelopele și să tundă grădina sau dezaprob stereotipurile de gen doar dintr-o singură direcție? Nu mă, suntem discriminați, asta Ceea e clar. ce e corect, adică de ce pe băiețel îl învață să sorteze rufele și pe fetiță nu învețe să parcheze cu spatele, de exemplu? Dar eu cred că fiecare spatele. dintre cei care au copii și ne ascultă la această oră îi mai pun pe să mai facă așa câte un lucru. Sigur că de îl fac fost, de bă. drag, nu te trimite la trei ani să schimba învelope. E nebunit că Ce nu tu faci chestia pe Alexandra, asta. Să facă nu pui pe Alexandra, dar face orice, orice face maica sa prin casă. Pașiunea aia e mopul de exemplu. Nu cred. Pe sa, că Șterge pe jos? Toate. Vrea să șteargă și ea. Și lucruri de genul ăsta. Câți 6 are? Șase, jumate. Ce tare! Exact ca știu, noi nimic mai devreme. făceam când dumneadeau. Sunați-ne dacă faceți și voi așa casă 0372 adică... 069599, Stai. dacă îi lăsați pe cei mii sau dacă îi puneți pe cei mii să facă lucruri că... prin casă. să sune dacă dau eu cum o <laughs> Telefonul nostru e 0372069599. Hai să vorbim despre asta, da, dacă puteți. Sunați îi pune... și spuneți-ne. dai copilului de lucru prin casă? Asta îi place da. sau nu? Că asta da. e trebuie. Și cum îl convingi să facă ce are de făcut? Dar Luca părea ușor așa din alt film cu noi, în sensul că știa cum e crufele, cu cum trebuie spălate și și de Luca. Pui pe da, e vorba de materiale de de materiale, da, nu numai de culori, poliester, A, tu știi să bombad, citești pe la copilul știe. Alea, Grad de temperaturi, pui la 30 de grade, la 40 de grade. copilul la... face sau nu. Face? Copilul nu face e prea mic. Foarte dar o să bine. facă cât de curând. Și eu sunt mic, să știți, n-am <laughs> făcut vârsta. Eu când eram să... mic și mulțumesc mamei că m-a pus să fac și am făcut de toate. Ce? Când eram mic, dar nu avem șapte ani, 10-12 ani. Dar ce făceai? Aveam zi de cureze, mă făceam curat în cameră, mă punea să-mi dau cu aspiratorul, să-mi șterg praful, să pun rufe, să astea. Curat cu aspiratorul? dai cu aspiratorul? Nu-mi nu plăcea, ce? Tare. făceam, spălam vasele. Mie și, acum mie... Să mă singur. mie și acum e frică de aspirator. <laughs> Când aud aspiratorul, <laughs> plec în oraș. Mihaela e cu noi, bună dimineața! Bună, bună mici... dimineața de la Cluj! Bună Bine ai venit, Mihaela! Ia, spune-ne! Îi pui pe cei uh... mici, ai copii? Fetița mea are 11 ani și trei luni Și de când era de vreo 3-4 ani Făcea cu tatăl ei de Asta la noi în familie tata gătește foarte bine Și fetița a învățat Și îi place foarte mult să gătească Și cu legătură la alte emisiuni Din prea multe teme zice Mama, eu când mai apuc să gătesc? Ce tare, Am avut discuția cu puțin, Fiecare dai. dimineață vă ascultăm Și cu ea împreună în mașină și mama, eu cum mai am timp să gătesc? Dacă și după masa fac școală, și ziua fac școală... Ce drăguț! chiar eu plăcere da o plăcere Dar ce gătește? Zim ce... gătește? Clătite, pancakes ce cu, le... cu so de arțar, cu aromă din aceea da. deosebită, ea le-a găsit. Deci eu mă puse să la gătit, Ea face cu tatăl ei, dar ea foarte mult dulciuri. Ce drăguț! Să ne Hai. trimită și nou rețetă pentru culinaria. <laughs> Da. Okay, și o și, la culină. și săptămâna viitoare să venim la Cluj. Venim Poate ne întâlnim cu ea. Da, da. Fiecare dimineață vă ascultăm și vă așteptăm cu mare drag. Vă pupăm pe săptămâna viitoare vom fi la Cluj și-ți mulțumim, Mihaila pentru, pentru telefon. Hai să vedem ce mai zic ascultătorii. Patricia, bună dimineața! Bonjour. Bună dimineața, Bună din, dimineața. Timișoara. din Timișoara. Din ce oameni calzi din Timișoara. Mulțumim mult pentru primire. Da, Patricia, te ascultăm. Cu drag, cu drag. Uh, am o fetiță de 3 ani și 9 luni. Da, Eu în trec. copilărie eram pe lângă tata. Știu să schimb broci și ulei la motor. Nu cred. De gătit, <laughs> pe bune? De am învățat la 33 de ani când m-am căsătorit. Iar <laughs> De nevoie. Fetița mea Acum o săptămână mi-a spus Mama, vreau să fac plăcintă cu lodai. cu dovleac. Și a trebuit uh -huh. să-mi văd la vârsta mea Acum să fac cu ea plăcinte cu ludai. Așa și... că copiii deci fac să că văd la televizor uh -huh. Și uitându-se la desene unde fetițele în general sunt foarte harnice Cred că e ok să-i lăsăm să experimenteze Mulțumim tare mult, Patricia Poate ne sună și cei mici, uite, dacă sunt într-un spre școală 037-206-9599 Antonio, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! E, poftim! A, uite! Hai că s-a întâmplat. Ia Antonio, bună dimineața. Câți ani ai? Eu fiecare dimineață îmi fac patul. Da. V-am fiecare dimineață și o fac singur să mănânc. Exact. Uh, um, um, da, ce ți-ai făcut? Praful. Antonio, stai puțin. Știi și praful. Dar astăzi ce ți-ai făcut să mănânci? Antonio, ce-ai gătit astăzi? Ce-ai mâncat la uh, micul dejun? La micul dejun... Am un am caz omletă. Nu cred că-ți-ai făcut omletă, Antonio. ți ai făcut o Da, le-am făcut. Formidabil. Ia, spunem cum faci tu omletă, Antonio? Păi, fac două ouă. Da. Uh, pun sare la amestec Da. Și le pun pe tigaie. Bravo, Antonio, este perfect. Excelent. Bravo. Uite, vezi, Foarte bun, Antonia. Antonia de... da. a luat-o de mic. Oare câți ani are la... Mai ai Antonio? Antonio? Câți ani ai, Antonio? Da. Câți an? 10 ani? Eu am ani. Zece ani, dumne, extraordinar. Te duci la școală, da? Mai, mai am acasă o mașinuță pe pedale. Așa? Și în fiecare, în fiecare zi când este mur, o, îl... O speli. O spală, da, am o înțeles spală. Antonia, dar îți propun o chestie Dacă mai ai prieten cu mașinuțe, cu pedale Poți să deschizi o spălătorie de mașinuțe cu pedale Și să faci bănuț pentru vacanță Adrian e cu noi, bună dimineața <laughs> Adrian se distrează Bună, Adriane ești în direct Alo. Bună, bună, dimineața. bună dimineața Bună dimineața la voi Bună dimineața la voi, Adrian, sunt de la Salut, Adrian Ia, spune ai copii? pui la treabă da, am două fete, dar ale mele sunt un pic, mai, un pic mai mari, nu sunt așa mici, dar... Păi și făceau uh, treabă sau fugeau? Da. O, făceau, cum să nu făceau, pentru că exact. să o ajute pe mama lor și... Așa. Uh, na, e... Uh, făceau, de deci tot ce spunea, exact cum spunea voi, ne cu sortatul hainelor, că nu știți ce e aia cu sortatul. Fiecare alb, la alb, roșu, la roșu, fiecare culoare, fiecare... Știi cum e? Da, da... Uh, am înțeles bine. Mersi frumos. Adrian tregea cu ochiul de acolo, știi și el. Mihaila, bună dimineața. Bună Mihaila. Da. la o vă Bună. E am un băiat de undeci ani. Da. Care face paste extraordinar de bune. Nu paste, unde. da paste. Eu un domod lângă tine. Paste da. face, spunei, la 11 ani, da? Da. Îți face curățenie singur în cameră. Mamă, ce oameni harnici de dimineață, de, de, de așa. Ce nu s-a întâmplat, ha? Da. Eu nu, adică, bine, ma ok, asta. deci hai să stai puțin să revenim, de să sortezi rufele. Da, pui albe la albe, roșii la roșii, dar dacă ai o pereche de ciorapi, Luca... Grinchis cu buline roz La ce le pui? <laughs> la cele cu buline roz <laughs> Și <sper de> mână <laughs> Mulțumim pentru telefoane 7 și 50 de minute Am vorbit despre cei mici și ce ar putea face Ei la vârste fragile. Rămâneți cu noi, Republica Fantastică România Continuăm materialul de ieri, Vlad, nu? Da, ancheta De la Alpab dar asta imediat după știrile Europa FM De la 8 Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Doar cu Bila Card ai vineri 21 octombrie 25% reducere la tot sortimentul de șampon, balsam, tratament, vopsea, spumă, fixativ și gel Hai la Bila! O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Roxana...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 această reclamă ai fi putut deja să trimiți bani către orice stație OMV din țară prin Vestaco Express. Oprește la OMV oricând trebuie să transferi rapid bani. Este atât de simplu. OMV, We Care More. Simte diferența! Electrocasnicele Whirlpool au acum până la 800 de lei reducere pe e mag pentru că pasă de familia ta. Comandă de pe e mag mașină de spălat rufe Whirlpool cu al șaselea simț, capacitate 7 kg și 1000 rotații pe minut clasă A la doar 999 de lei. Whirlpool sensing the difference mag online va fi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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri Ploaia astăzi în regiunile extracarpatice și la munte. Pe crestele montane va fi Lapoviță, iar vântul va sufla mai tare în Banat și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. Cer astăzi în capitală vor fi condiții de ploaie, iar maxima nu trece de 13 grade. Circulație feroviară în continuare blocată în județul Timiș, un sonul care leagă Timișoara de Buziaș. Un accident s-a petrecut în această dimineață. Trei persoane au ajuns la spital în stare gravă după ce mașina în care se aflau s-a izbidă un tren în mișcare. Șoferul autoturismului nu a oprit la trecerea de nivel cu calea ferată. Poliția susține că acesta a ignorat semnalele acustice și luminoase ale barierei și a lovit un tren săgeată albastră. Accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Giroc. Podul de la Giurgiu, dintre România și Bulgaria, va fi închis în următoarele trei zile, de astăzi și până duminică, în fiecare zi, între orele 7.30 și 12.30. Se fac testele de siguranță necesare înainte de recepționarea lucrărilor. Șoferii care tranzitează DN5 înspre Bulgaria sunt rugați să respecte restricțiile, se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Corpul de control al ministrului Comunicațiilor a descoperit presupuse nereguli în activitatea poștei române în ultimii opt ani, drept urmare a sesizat Direcția Națională Anticorupție. Unele contracte de achiziții și de închiriere a unor spații ale companiei au sârnit suspiciuni. Poșta română a încheiat anul trecut cu o pierdere de aproape 30 de milioane de lei. Uniunea Salvație România depună astăzi listele de semnături pentru alegerile parlamentare. Liderii USR sunt așteptați la prânz la Biroul Electoral Central. Candidaturile vor fi stabilite în perioada următoare. USR negociază optarea mai multor miniștri și secretari de stat din actualul guvern. Conducerea PNL la rândul său va finaliza până luni lista cu politicienii și alte persoane publice care vor candida la alegerile din 11 decembrie. Deocamdată, liberalii au hotărât ca mama primarului suspendat al orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, aflat în arest la domiciliu. Să ocupe prima poziție pe lista pentru Camera Deputaților în județul Maramureș. Ea va fi secundată de fostul ministru al transporturilor, Anca Boagiu. O ascultăm pe șefa PNL, Alina Gorgiu. Oameni buni, în Partidul Național Liberal judeci omul. Nu judeci familia, nu judeci vecinii de pescară, nu judeci prietenii de familie. Judeci omul. La Maramureș, această doamnă este considerată unul din cei mai serioși cetățeni ai județului. Un manager de spital cunoscut, un om apreciat în comunitate în lumea medicală. Conducerea PNL susține că toți candidații aleși până acum respectă criteriile de integritate. În Scoția guvernul a publicat proiectul legislativ privind organizarea unul al doilea referendum pentru independență în urmă cu doi ani alegătorii scoțiene au respins separarea față de Marea Britanie. La Londra un portator de cuvânt al premierului Britanic a respins necesitatea organizării referendumului chiar dacă circumstanțele s-au schimbat după votul pentru ieșirea regatului unit din Uniunea Europeană. Adriana Sârbu Publicarea proiectului nu înseamnă neapărat că referendumul scoțian va fi organizat. Premierul Nicola Sturgeon susține însă că provincia trebuie să fie pregătită să organizeze consultarea populară pentru a-și proteja interesele înainte de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Dacă ministrii scoțieni decid că este necesară organizarea referendumului, atunci legislativul va decide data scrutinului. Potrivit proiectului legislativ, un viitor referendum va avea loc pe aceleași baze legale ca plebiscitul din 2014. În buletinul de vot va fi păstrată întrebarea Ar trebui ca Scoția să fie o țară independentă? La referendum vor putea să participe toate persoanele care au împlinit 16 ani Precum și cetățenii europeni care locuiesc în Scoția Proiectul elimină condiția prezenței minime la vot pentru validare Știrile s-au prezutocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Mulțumim Ioana Sport, Luca Bastia Bună dimineața! Steaua rămâne fără victorie în grupa el la Europa League, a remizat 1-1 pe teren propriu cu Și După o primă repriză animată, dar cu mai multe ocazii pentru elvețieni, Golubovici a deschis scorul din pas al lui Adi Popa, cel mai activ dintre Roși albaștri. Conea a egalat însă în minutul 86 și Steaua rămâne ultima în clasament cu două remize pe arena națională și o înfrângere în Turcia. Aseară, Osman Lispor a remizat 2-2 cu Via Real, golurile echipei din Ankara fiind marcate în interval de două minute în prima repriză de Raul Rusescu. Astra Giorgio a câștigat surprinzător 2-1 la în deplasare la Victoria Pâlze. Nalibeca a marcat primul gol, iar un șut al său a fost deviat în poartă de un adversar. În celălalt meci din grupa ASE, Roma și Austria-Viena au remizat 3-3. la -3. Monica Niculescu a ajuns în semifinalele turneului de la Luxemburg după ce adversara din Sferturi, Caroline Vosniachis, s-a retras din cauza unor probleme medicale. Ea va juca pentru un loc în finală cu olandeza Akiki Bertens, a treia favorită a competiției. Monica Niculescu s-a calificat în penultimul act în proba de dublu de la Luxemburg alături de Patricia Zig Ele au învins seară două americance, scor 6-1, 6-4. Mulțumim, Luca! Urmează Republica Fantastică România. Licitație cu dedicație. Da, partea a doua. Licitație uitați licitații citați-l, mi-e și mi-e cheeri! Eu, ruba, e pe aceeași frecvență cu tine! Perfection is actually love I thought Cursed, I was cursed Destined to be lonely A circle in a world Of squares where nobody Knows me So with every step, I must follow The kissing Moments I thought Were impossible Breathe gentle Be gentle Don't Behind, Cause love goes fast. Oh, oh gentle, be gentle. Never let me go. When love goes faster, I will be gentle. See, photographs have only two dimensions, but love defies all logic in a picture. Above all that is physical, I'm falling, falling uncontrollably. It terrifies me, so. So my compassion fails me, and I feel I'm walking blind. Don't say goodbye. Don't lift me high. Oh, please don't let, let me spiral. spiral. Tortured by you, oh, sweet torture. I am a pyro, love my force. The walls are falling now. For key's You're yours to turn. I'm breathing. Be gentle, be gentle, don't leave me behind. 'Cause love goes fast. Oh, oh, gentle, be gentle, never let me go. When love goes fast. Your loneliness is everlasting I still fear you But I hear you loudly Screaming Please wait for me Cause I don't wanna hurt you And I don't wanna lose this love This time If I look love ce tu stai în Tiano Fero și Kelly Rowland, nu mai ascultați-mi de mult piesa asta. Bridge Gentle am ascultat în deșteptarea 8 și 9 minute Republica Fantastică România. Acum. Da, vă spuneam ieri că administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a organizat o licitație de cel puțin 22 de milioane de lei pe an, fără TVA, bă, pentru bă. achiziționarea unor servicii de pază. Să nu fugă cineva cu parcul ar fi putut afla de această licitație doar cei care au verificat rubrica de anunțuri din ziarul național, din data de 23 iunie, pe la prânz. Băi, l scăpat! Prețul de pornire era, de altfel, cu aproximativ 25% mai mare decât media pieței și după anunțarea câștigătorilor au fost depuse și câteva contestații. Caetul de sarcini pute, spun firmele concurente, Victor Marin știe mai multe. Una dintre firmele de pază care au apucat să depună oferte a fost descalificată pentru că nu și-a numerotat o parte a documentelor. S-a adresat Consiliului pentru soluționarea contestațiilor și a avut câștig de cauză. Altă firmă de pază a fost declarată într-o primă fază câștigătoare, dar Primăria Capitalei a solicitat anularea licitației. Viceprimarul Aurelian Bădulescu A fost făcut pe colțul mesei. Contractarea acestui serviciu de pază doar printr-un ziar de circulație cât de cât națională contravine pre prevederilor legi care implică publicarea pe un site special care să fie accesat de toate societățile de profil. Lângeri au ajuns și la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care în ultimii ani a scos la iveală tot felul de probleme, în general legate de transparența achizițiilor, spune directorul Bogdan Pușcaș. Am primit o solicitare care ne relatează că se restringe competiția, faptul că nu este suficient de transparentă. 2009-2016 sunt 7 ani în care s-au tot derulat acorduri pe aceste servicii de pază și protecție și, din punctul nostru de vedere, problemele au rămas aceleași. În caietul de sarcin se menționează că firma care va patrula în parcul Herăstrău trebuie să dețină ambulanțe și câini de pază. Nu e clar cum a ajuns administrația parcurilor la concluzia care are nevoie de patrule canine doar în Herăstrău, nu și în parcul Carol sau la opera română. Ar mai fi interesant de știut și câte firme de pază au și ambulanțe și câini, pentru că același caiet de sarcin interzice asocirea între firme. De pildă, între una care are doar ambulanțe și una cu câini. La rândul ei, curtea de conturi a constatat că, an de an, cheltuielile cu pază au tot crescut. La fel și numărul posturilor de pază în condițiile în care spațiile verzi sunt aceleași. În 2014, un sfert din bugetul de 69 de milioane de lei al administrației parcurilor a fost cheltuit cu serviciile de pază. Ca termen de comparație, Consiliul Județean Telorman alocă învățământului o sumă de patru ori mai mică decât tot bugetul administrației parcurilor din București. Da, Victor Marin, colegul nostru, care a publicat o variantă extinsă a acestei anchete pe bizidei.ro și pe Europafm.ro, evident. Printre altele, puteți afla, de exemplu, din această anchetă, cum în ultimii 5 ani toate controlele făcute de Agenția Națională pentru Achiziții Publice au scos la iveală probleme grave în astfel de cazuri. Ca mod de operare, administrația parcurilor, de exemplu, sparge în mod frecvent contractele mari în mai multe contracte mai mici. De ce? Evident, dacă sumele nu depășesc un anumit uh, prag, legea spune că achizițiile se pot face direct, fără licitație. Și așa, dar ce faci când dai, vrei să dai 100 de euro unde trebuie și îți impune legea să faci licitație? Faci 10 contracte mici de câte 10.000 de euro și schimbi denumirile. Deci, un exemplu amuzant multă, până am la un punct, îl reprezintă achiziția de, de exemplu, motocositoare rotative, motocositoare tuz gazon. Sau trimere. În fapt, este evident vorba de același Corect. produs, doar cu nume diferite, pentru care administrația parcurilor a semnat trei contracte de achiziție în aceeași zi. Un truc ușor de. Dar cu firme uh, diferite. Da, uh, nu. Evident cu aceeași firmă. Da. Asta se în întâmpla în mai 2012, tot. În alegerilor locale, ca atunci e momentul bun când se schimbă administrațiile, iuțala de mână și nebăgarea de seamă. Toate detaliile pe biziday.ro și pe europafm.ro. Republica Fantastică 8 și 13. Avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Dacă eu, român de aici, vreau să-mi o afacere, mie-mi dați 40.000 de euro sau nu. trebuie să plec din țară ca să-mi dați? de afară, cunoașteți vestul, cunoașteți cum se fac lucrurile mai e, bine. Mai corect. ce să spun. Am plecat în Norvegia de vreo 4 ani. V-ați întoarce sau nu? Nu, în Norvegia nu i așa de bine. bine, pur și simplu protecția copilului cea a dat numai pentru că te-ai dat urât. Lucruri care m-au făcut pe mine să-mi doresc să vin acasă cât mai repede. și să mă bucur că e acasă. Din punctul meu de vedere, chiar dacă plusați la suma ceea de 40 de minim, așa-mi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 Cum faci de astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la RAP sau cumpără tot ce te bucură! Pe 20 și 21 octombrie ai 20% reducere la VENI și GALGON, iar la un produs cumpărat primești două pliculețe cu troll. În plus ai 20% reducere la gama auto și banane la 1,99 kg. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 La Mega Image și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar mega! În perioada 21-23 octombrie ai șnițel de porc, gusto românești, la doar 16,99 kg, ciuperci champignon, marcă proprie, 365, 1 kg, la doar 7,39 lei, Și cirio roșii întrești de cojite, 400 de grame, la doar 3,24 lei, conserva. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Cea mai bună muzică Eu copa e femeie Cea mai bună muzică 8 și 26 de minute vă spunem bună dimineața și vă invităm după ora 9 să ascultați la Europa FM noua piesă lor cu Deep Central se numește unde ești. E foarte frumoasă și vrem să o ascultăm împreună, dar asta după ora 9. Europa FM și Hochland te invită la Sandwich Fest, un adevărat festival internațional al gusturilor. Dacă ești pasionat de prepararea sandvișurilor, făne ne poftă cu un sandwich delicios la care ai adăugat cașcaval afumat Hochland. Ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Bucurie, urmat de rețeta ta originală de sandviș gustos, musai cu cașcaval afumat Hochland, spuneam. Poți câștiga un grill pentru sandvișuri plus un set de produse Hochland. Îți urăm mult succes! Avem, dragii mei, un caz de urmărire cu Stan și Bran. În uh, România, un polițist de frontieră, un polițist de frontieră, Asta deci e... de la frontieră. Ăsta este Stan sau Bran? Ăsta este da. săracul, victima este deci, de frontieră mustață, știi, Aha. care făcea cu, to cu ochi, așa și cu sprânceana. Da, domnul respectiv a surprins contrabandistul și a plecat în urmărirea lui. Logic. Ulterior a fost amendat de către poliția rutieră pentru că nu a păstrat distanța regulamentară în timpul urmăririi cu mașina de serviciu. Evenimentul despre care relatează site-ul botoșannews.ro. Salutări colegilor! Evenimentul s-a întâmplat în Comuna rădăuți Prut. Când la un filtru al poliției de frontieră A apărut o mașină Polițistul a făcut semn Trageți pe dreapta, vă rog Și -a șoferul a iborat Semnalele a apăsat pedala de accelerație Și a dispărut în trombă Drept pentru care polițistul nostru de frontieră Vigilent s-a aruncat în mașina de serviciu Cu colegii și, mă rog, au plecat În urmărirea fugarului Au solicitat întăriri uh, Botoșan News scrie așa Citez Agentul Gabriel A se afla la volanul unei auto speciale Mitsubishi și a ajuns mașina contrabandistului, pentru că Mitsubishi are fibră de raliu, la fel ca Subaru aș face o paranteză, iar pe un drum îngust, cel urmărit a frânat brusc, zbâf de al naibii a făcut chestia asta, fiind lovit de mașina poliției de frontieră. Băi, ce ghinion! Cabum, patatrac, accident. Sau da jos, s-au prins fugarul, după care a venit poliția de la postul de poliție Rădăuți Prut. Ce faci, băi, faci agentul. accident A venit agentul. pe raza comunei mele <gânt> <gânt> și agenții de la postul de poliție Rădăuți Prut l-au sancționat atât pe contrabandist pentru încălcarea semnalelor polițiștilor de frontieră deci la după ce nenorocitul că fundă pușcăria, mai are și două puncte amendă. Normal. <laughs> Iar pe agentul Poliției de Frontieră pentru nepăstrarea distanței față de autovehiculul cel urmărea, ceea ce a dus la tamponarea autovehiculului. Deci ce avem noi aici? Un accident din spate. Pa. Cum scrie la codul rutier? Matale, n-ați păstrat distanța Ești regulamentară. Ești vinovat pentru orice. Pentru Au. evitarea oricărui pericol în trafic. Potrivit articolului știu ce, cu tare, cu tare, amendă. Asta s-au urmărit multe, e interesant de dacă nu știu pe, dacă. În perioada urmărie au oprit la semafoare, la de genul genunchi. <laughs> nu stiu. Dacă au traversat calea ferată, prin, fără să oprească. <laughs> da, prioritate. Dar, fără barieră, trebuiau să oprească, să pună Așa. stop, să trecă Prioritate mai la pietoni ați dat? Că mă iau și carnetul. <laughs> la de... amândoi, că nu glumim. Treceri de pietoni, ziceți seama câte lucruri și obstacole da. au fost în. Întot eu cred că e gelozie mare de tot acolo Că șpăgile de la rutieră sunt mai mici decât la vamă Și rutiera l-a pândit pe ăla de la vamă Hai că te-am prins nenicule Aha. Să vezi ce amendă trag eu Ia de aici. But I know where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 Avici 8 și 34 de minute ascultați deșteptarea la Europa FM. Europa FM! Inspectoratul general pentru situații de urgență e preocupat de faptul că românii nu sunt educați să reacționeze în caz de dezastru natural, ceea ce știm că este adevărat. Uh -huh. Unul din blocurile pe care le facem toții greșit și care este extrem de greu de schimbat este că dacă vine un cutremur așa, toată lumea pune mâna pe telefon și sună prietenii rudele și... Sau scrie pe Facebook neapărat. Nu, sună prietenii și asta blochează rețelele de telefonie mobilă și oamenii care au chiar au nevoie de intervenția echipajelor de urgență, de exemplu, nu pot suna pe nimeni în momentul. Sigur, e foarte greu să înveți oamenii. Băi, nu mai sunați dacă Eu un gest fire până la da. om, să afli dacă mama, tata, copiii da, sunt bine. Până la un punct, da. Problema e că dacă nu este um, un eveniment chiar cu tremurător la propriu, uh -huh. atunci mai bine te abții 10 minute o sfert de oră și lași pe cei care au nevoie cu adevărat să folosească rețeaua de telefonie mobilă. Încă o dată greu de învățat lucrul ăsta și de exersat și e greu să rezisti. Dar IGSU își propune să înceapă educarea copiilor, educarea celor mici. Au lansat ieri un joc Online, care se cheamă foarte drăguț Rex și Andrei versus Dr. Formidabilis Rex și Andrei? Da, Rex, și, Rex, Rex și Andrei un ceva. Rex e un cățel și ah, Andrei okay. este un uh, puști și nu invers. invers <laughs> <laughs> da. Personajele principale ale acestui joc care poate fi deschis la adresa igsu.ro joc și care e amuzant. Acum mă adresez părinților care ne ascultă la ora asta. Este amuzant să încercați jocul ăsta cu copii. E, de fapt, un, o bandă desenată, un set de uh, tablouri, mă rog, de scene de bandă desenată în care doctor să amenință că va distruge lumea cu diferite dezastre naturale. Și nu doar uh, cu tremure, incendii sau boli, uh, epidemii și așa mai departe. Și copiii sunt învățați să reacționeze, să se comporte, să păstreze curățenia, de exemplu. Am încercat și eu jocul, uh, nu am nu reușit prins? să fac un scor prea bun <laughs> pe bune. Deci jocul este, în principiu, cam pentru copii de până la 10... 12 ani Așa. Și am zis Haide băie, ia să vezi cum fac eu punctaj maxim Nu mi-a ieșit <laughs> din prima. De exemplu, ai o scenă Într-o piață publică În care sunt diferite personaje Care fac tot săuia de lucruri Se plimbă, cumpără de la magazine Merg cu bicicleta, stau de vorbă Plimbă cățelul, aruncă gunoiul Și Dacă trebuie să selectezi Obiecte acum. De pe scena din scena respectivă Care pot fi utile sau periculoase de exemplu, un coș de gunoi care dă pe afară Este, evident, un obiect periculos Sau un domn care varsă uleiul folosit într-o fântână cu apă potabilă Este un personaj care trebuie definit ca periculos Și copilul trebuie să selecteze asta. Întrebarea e de exemplu, de, de pildă Dacă e un cățel fără lesă singurel pe acolo Este util sau periculos? Zafar spune că este periculos dacă că l-am găsit pe Rex da? Ei, Ei, a dat alarma în joc Mie mi se pare foarte util un cățel Că poți să-l și să te joci cu el Da, ăsta este jocul încă o dată igsu.ro slash joc Și puteți să vă amuzați Pe acolo, Statul Raed Arafat Are o declarație Spune așa, este o formă de pregătire a copiilor A populației în general este unul dintre cele mai importante proiecte pe acest domeniu. Jocul e bazat pe o experiență de succes din Germania. Deci învățăm de la Nemții. A costat și destul de mult implementarea acestui joc, cam jumătate de milion de euro. Da, tot ca la Nemții. Ce vrei <laughs> I'm yours, Jason Raz, 8 și 38 de minute. Vă salutăm din nou. Deșteptarea Europa FM. Bună dimineața! done me and you bet I felt it I tried to beat you but you're so hot that I melted I fell right through the cracks now I'm trying to get back before the cool done run out I'll be giving it my bestest and nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it again my turn to win some or learn somebody I won't hey it's how take no More, no more, more It cannot wait I'm yours mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I Look into your heart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 I'm yours de la Jason Mraz, 8 și 41 de minute În deșteptare la Europa FM peste vreo 20 de minute Cea mai nouă piesă a Danei cu Deep Central Unde ești? Tu nu știi ce e Loredana și Deep Central imediat după știrile Europa FM de la ora 9.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 Avem un grill Philips plus un set de produse Hochland. Mergem în Urziceni, Silvia, acolo, bună dimineața. Bună dimineața. Sau Silvia, iartă-mă Silvia. Silvia, da. Ce va, Silvia? Bine, vă ascult. Care a fost Acas. rețeta ta din această dimineață? A, o rețetă delicioasă care o fac copiilor mei în fiecare dimineață. Aproape în fiecare dimineață. Aproape, ia zi. Da, o chiflă făcută de mine, din făină, semințe de dovleac date prin drogi drojdie, lapte și sare. După What? Ce... Păi și cum face asta? Păi îi face pâinea măi Face o pâine, pâine. Da, Auzi, da, stai puțin maci în semințele de dovleac? Da, da Dar de ce face asta? De ce nu le lași să crănță în dinți? Întreb numai și dreptul uh, tău De ce? Păi nu le plac copiilor Ah, ok, am înțeles Da, îi Așa, zi sar. mai departe uh, După ce coc chiflele Le las să răcească puțin Le tai Da Și pun salată, bacon O omletă făcută dintr-un ou și decupat Hai, că am Ifla, Așa. Cașcaval a fumat Hochland. Un fum capacul și după aceea bag un minut la cuptor În aragaz să topească cașcaval. Mamă, mănâncă ea mici de spargă? Da, da. <laughs> Toată da. Familie. Răspunsul este da da, da. Bine Silvia, felicitări Să știi că ai Mi câștigat spuneți. premiul Ai un grill Philips plus un set de produse Hochland. Felicitări încă o dată Concursul continuă săptămâna viitoare Pentru și mai multă inspirație de la Hochland. Iar noi, apropo de mâncare, poate spunem și noi oamenilor că tot vorbim că plecăm Uite, am fost la Iași, hmm. am fost la Timișoara, urmează da. să plecăm la Cluj, toate discuțiile noastre și aproape majoritatea postărilor de pe Facebook sunt cu mâncare Da, pentru Unde că am e mâncat, o activitate culturală Deci, spiritul locului trebuie să-i guști Hai, poate ajutăm pe oameni și le povestim cum ne-am culturalizat la Timișoara de exemplu. Da, da, după nouă Totul după nouă, inclusiv întâlnirea cu Loredana și cu Deep Central piesă nouă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 Devil. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, That base, Megan trainer 8 și 47 de minute Vlad aude sunete în fiecare săptămână. Domne, ca da. săptămâna asta n-am avut niciodată sunetele lui Petre, nu fiți atenți. În ce sens ce am am în găsit? Niciodată. peștilor <laughs> Co corul, corul, da, corul peștilor de pe, pe coasta pe de vest a Australiei. <laughs> Ai cântat manele, bă. Acolo. Deci, deci mai zi o dată că am vorbit tine. Corul peștilor din Australia, de pe coasta de vest a Australiei, în fața, mă rog, în largul uh, Perthului. Perth, Perth, Perth. Perthului, cum da. La Perth. Da. Hai să la dăm? Perth. fiți atenți. Deci este Vorba de niște pești înregistrați Peștii în ciuda ceea ce credem noi Nu sunt muți, ei da? scot sunete Nu sunt înregistrați da. decât După ce prin poliția prima dată Faptul că noi nu auzim peștii sub apă Nu înseamnă că nu, ei nu transmit semnale Peștii de pradă, de exemplu, noaptea Folosesc semnale sonore, ca să rămână grupați. Alții... serios? Da, da, da. Vorbești serios. Timiz, nu nu Da. <laughs> <laughs> Timp de 18 luni, cercetătorii mm -hmm. au înregistrat diverse specii de pești în largul coastelor. I-au spionat, auzi, dar aveau, -au aveau autorizațiile, cum se cheamă? Stai-mă puțin, lasă-mă să dau știrea. Da. Sunt, deci, sunt foarte activ dimineața în zori și seara spre apus exact ca păsările, Ca păsările. Păsările. Mm -hmm. în... Păsările. <laughs> în pădurici când, cântă foarte mult dimineața și seara așa și peștișori, Sunt... Da, avem mai multe specii. stai dacă vrei să spunem, avem um, um, un sunet mai lung așa, care este scos de Protonibea diacantus. dacă mai vă interesează, după care mai avem un sunet uh, ticăit de la o specie de terapontidă uh -huh. și uh, ulterior unul care e sacadat de la un pește liliac, al cărui nume latinesc nu știu. Dar putem să ascultăm pe drum. Reste informat. Latinule Asta e. Asta era strica la burtă. Papase fasolică. Deci, câtă gălegie la pești! Sunete de pești, pe bune! Corul peștilor! E cam monotoniu, un pic, da. Nu, no, stai că încercam să prind. Care e șmechedia? Care, care este Protonibea diacantus? Protonibea este ala, de pe fundal. Asta care e... Bii... Asta, asta, asta mai tare, e un fel de morse. Asta, asta este tetrapontida. Tetrapontida, da. Păi ce să zic? Ce-ai făcut, mă? Sunete, e o lume minunată a sunetului. Abia aștept să lanseze primul CD. <laughs> Mă Cred că au lansat deja ceva mă Dar nu difuzăm noi Asta difuzăm alte radiouri. Bine Difuzăm noi după ora 9 Cea mai nouă piesă Loredana Cu Deep Central de această dată Unde își se numește E foarte frumoasă Vă propunem după știrile Europa FM Și 51 de minute avem știri Cu Ioana Brustur, capitanul În fiecare zi Ai puterea de alege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 Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Nu spune nimeni nimic. Bine ai venit în Valea Mută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 Denta, expoziție internațională de produse și echipamente pentru medicină și tehnică dentală, se desfășoară la Romexpo între 20 și 22 octombrie. Eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Denta, 20-22 octombrie, Romexpo. Mai multe detalii pe Denta.ro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 Online. Metro, împreună de 20 de ani. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri cod galben de vânt puternic în județele Caraș-Severin și Sibiu, zona de munte. La Rafale, vântul va atinge și va depăși local viteză de 55-60 de km h oră și izolat peste 70 de km pe oră. Avertizarea ANME este în vigoare până după ora 10 în județul Caraș-Severin și până la 12 în Sibiu. Ploie astăzi în regiunile extracarpatice și la munte, iar pe crestele montane va fi Lapoviță. Maximele vor fi cuprinse între 8 și și 17 grade. Cer acoperit astăzi în capitală vor fi condiții de ploaie, iar maxima nu trece de 13 grade. Restricții de circulație începând de astăzi pe autostrada Soarelui, principalul drum dintre București și Constanța. Traficul este restricționat pe tronsonul Lehliu-Fetești. Pe cei 21 de kilometri încep lucrări de întreținere a șoselei care vor dura până pe 15 noiembrie. Între kilometrul 96 și 117 se va circula pe un singur sens și viteza va fi limitată la 60 de kilometri pe oră, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Federația Hipocrat, una dintre cele care reprezintă interesele angajaților din sistemul sanitar, suspendă acțiunile de protest anunțate pentru astăzi. Pichetul din fața Ministerului Sănătății nu mai are loc. Membrii Federației nu vor întrerupe nici activitatea între orele 13 și 15, așa cum intenționau. Liderii de sindicat susțin că ultimele discuții cu reprezentanții Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății ar conduce la soluționarea multora dintre revendicări. Sindicaliștii celor salarizare unitare a personalului medical, acordarea de sporuri, mai solicită. Etichete de vacanță și de masă și rezolvarea problemei deficitului de personal. O taxă pentru fiecare plin de combustibil făcut și impozit în funcție de norma de poluare în locul timbrului de mediu. Variantele sunt analizate de Ministerul Mediului. În felul acesta, fiecare șofer va plăti în funcție de cât consumă, a explicat ministrul Cristiana pașca Palmer, Valentin Chisoceanu. Timbrul de mediu este ilegal, cum au fost și toate celelalte dinainte. Prin urmare, va fi abrogată adăugat Cristiana Pașca Palmer. În locul timbrului de mediu vor fi introduse măsuri noi de taxare, astfel pornind de la principiul poluatorul plătește. Ministrul a propus la nivelul grupului de lucru de la minister o taxare a consumului de combustibil. Prin urmare, pentru fiecare plin de benzină sau motorină, șoferii vor plăti 2 lei. În același timp, Ministerul Mediului dorește o impozitare diferențiată a autovehiculelor în funcție de de motorului. În acest context, Cristiana Pașca Palmăr s-a declarat surprinsă de propunerea liderului PSD Liviu Dragnea, care solicită eliminarea timbrului de mediu. Această taxă a fost instituită în 2013 în timpul guvernării socialdemocrate, a adăugat ministrul. O instanță din Gorj a decis închețarea cursului de schimb valutar euro-leu și efectuarea plăților la valoarea de la data încheierii contractului în cazul unui împrumut. Judecătorii au constatat că și unele clauze prevăzute în contractul de credit au fost abuzive. Banca a fost obligată să restituie clientului sume importantă de bani. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. Bun găsit, instanța a decis astfel calcularea și plata ratelor de a creditului la valoarea în lei a monedei euro de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia. În aceste condiții, banca este obligată să restituie solicitantului de credit sumele plătite în plus de acesta actualizate la data plății efective. Tot judecătorii Tribunalului Gorj au mai constatat că Banca Comercială Carpatica a încasat de la clientul din Târgu Jiu, care s-a plâns magistraților, sume de bani ilegale stabilite în contract cu titlul de comision de gestiune. Și aceste sume urmează să fie restituite de bancă solicitantului de credit. Trebuie precizat că decizia judecătorilor nu este definitivă, însă este cel mai probabil prima decizie dată de magistrați de înghețarea cursului Euroleu, în contextul în care până acum au existat decizii ale instanțelor de judecată, prin care s-a stabilit înghețarea pe cursul franc elvețian leu Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Belgia sporește verificările de la frontiera cu Franța înainte de închiderea taberei de refugiați din Calais. Autoritățile de la Bruxelles se tem de un eventual aflux al migranților care ar încerca să ajungă în porturile belgiene pentru a se îmbarca spre Marea Britanie. Începând de duminică, Belgia va desușura forțe de poliție suplimentare la frontiera cu Franța și în vestul statului. Se estimează că aproximativ 5.000 de imigranți trăiesc în tabăra de refugiați situată în portul francez Calais, tabără despre care ministrul francez de interne a declarat că va fi închisă în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 Bună dimineața! Astra Giurgiu a obținut prima victorie în grupele Europa League 2 la 1 în deplasare la Victoria Pâlzen. În schimb, Steaua a remizat pe arena națională cu FC Zürich 1 la 1. Astra a câștigat în Cehia, unde Alibek a deschis scorul înainte de pauză, servit excelent de Budescu, iar Horava a deviat în propria ipoartă un alt ciut al lui Alibec în repriza secundă. Antrenorul Marius Şumudica a spus că odată cu el își revine și echipa și că vrea să o redreseze pe Astra și în campionat și să joace din nou în play-off. În Astra Roma și Austria-Viena au remizat spectaculos 3 la 3. Austriecii au deschis scărul, au fost conduși apoi cu 3 la 1 și au egalat după ce au marcat în minutele 82 și 84. Cele două echipe au câte 5 puncte, Astra 3 iar victoria pâlze în două. La București, Steaua nu a reușit să învingă divizionarea secundă elvețiană FC Zürich 1 la 1, deși Golubovici a deschis scărul în minutul 63 cu primul său gol pentru Roșalbaștri. Conea a egalat în minutul 86, iar Laurențiu Iurege v-a spus că trebuie să se și cu un punct, având în vedere cât de multe ocazii au avut adversarii. Între timp, fostul stelist, Raul Rusescu a reușit o dublă în interval de numai două minute pentru Osman Lisbon împotriva lui Via Real. Turcii au rămas însă în 10 în debutul reprizei secunde și au fost egalați, 2-2. Via Real conduce grupa cu 5 puncte, Tsurich și Osman li au câte patru, iar Steaua două puncte și Roși-Albaștri mi-au de jucat o singură dată pe teren propriu cu formația din Ankara. Luca Bastia și știrile din sport Mulțumim, vin mesaje pe WhatsApp Mă uitam uh, acum un pic așa Ne așteaptă lumea la Cluj Încep să ne scrie clujenii Ne scrie Lili, Luca, să știi Ne așteaptă la Cluj Și cineva a postat și o fotografie Zice, cu așa ceva vă așteptăm la Cluj Donut Adică o gogoașă de-aia nu ce să zic, dacă să mai mergem sau nu. V-ați urcat pe cântar când ați venit de la Timișoara? M-am urcat pe cântarul de bagaje din aeroport și m-am speriat. <laughs> m lăsat, doamnele. Bine, venim la Cluj săptămâna viitoare, nu venim singuri. E bine să rețineți lucrul ăsta. mai FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM, 9 și 6 minute, e o premieră pentru noi, Loredana și Deep Central, piesă nouă, unde ești, se numește? Dacă vă place, puteți să ne scrieți pe WhatsApp 0728 111 222 sau SMS-uri la 1769. Am visat că alergi pe o rază, că pășești printre noi. Poiar la mine în brațe Unde nu Văd Să te privești, spune unde ești? miara junge, zâmbetul tău cu înțeleste. Hey. Unde ești Loredana și Deep Central, la Europa FM în premieră, în deșteptarea dacă v-a plăcut sau nu piesa, deși vin foarte multe mesaje pozitive pe WhatsApp la 0728111222 vis-a-vis de piesa asta. O să mai ascultăm, mulțumim tare mult, Loredana și Deep Central rețineți piesa asta, o să mai auziți de ea. Multe invitații de peste tot acum, uite Vlad ne așteaptă lumea în Craiova, ne așteaptă lumea în Alba, ne așteaptă lumea în Pitești, ne așteaptă lumea peste tot. O să ajungem, o să ajungem și aici și acolo, cine știe, 9 și 10 minute, premiera săptămânii, e un film nemțesc, turnat în mare parte în București, o comedie de familie, cum nu vezi prea des Tony Erdman e un nume fals Sub care un german în vârstă Îi distrează pe copiii din cartier Omul își asumă aceeași falsă identitate Când își vizitează fata ajunsă în România O tânără corporatistă Pusă pe eficientizat Activitatea unei companii locale Adică te le-a pedat oamenii afară I'm Tony T Tony Edman. Nice to meet you I'm consultant and coach entuziast primit de critici la festivalul de la Cannes, unii îl văzuseră chiar ca un pretendent la Palme d'Or, Tony Erdmann ieși lungmetrajul care a deschis le film de Cannes a Bucarest. Așteptările, altfel spus, erau destul de ridicate. Filmul regizat de mare nade e în mod judicios împărțit în două. Prima parte surprinde cu empatie și umor mici scene din viața unei familii destrămate. Cea de-a doua se concentrează asupra încercărilor tatălui de a-și smulge fica din rutina prin care Zice să treacă angajații marilor corporații. Înarmat cu o improbabilă perucă și cu niște dinți falși, tatăl răsare când te aștepți mai puțin flirtează cu damele și pretinde că l-ar cunoaște îndeaproape pe Ion Siriac. Relația cu fiica sa cea epuizată de termene limită și din când în când de petreceri dezmațate e un ping-pong continuu, când înțelegere petăcute, când conflict direct, când incidente jenant amuzante. I have to arrest you. Sorry, Bogdan, my father made a stupid joke. Willst du mich fertig machen, oder was? Tony Erdman pornește bine și se pricepe să te surprindă de câteva ori, dar asta nu poate opri poanta principală: apariția bruscă a tatălui în cele mai nepotrivite situații să devină iute repetitivă. Câteva dintre scenele mai îndrăznețe forțează în mod inutil limitele și sfârșesc într-un burlesc destul de ieftin, iar tentativele de a da profunzime personajelor au un aer forțat, fals. Fie că e Vorba de tensiunile de la slujbă, de relațiile cu localnicii sau de o vizită în buzău, întâmplările prin care trece tânăra din rolul principal sunt de fapt niște situații tip, rezolvate în cele din urmă în cea mai convențională manieră posibilă. Marenade și-a ales bine tema, viața așa-numiților expați, străinii care schimbă locul de muncă odată la câțiva ani, dar care ajung invariabil să facă aceleași lucruri. Însă, investigația regizoarei germane e superficială. Și lipsită de curaj Sigur, ajută, măcar în prima instanță Faptul că râzi la acest film Dar, sincer, acum De câte ori poți râde la aceeași glumă? Așteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 La radio cu Andreea Esca Half is free Festival de shopping și experiențe inedite Susținut de Europa FM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 Tere și eleganță indispensabile în bucătăria. Ta. Calitatea profesională Heiner vine cu până la 30% reducere. Comandă de pe EMAG Blender Heiner Master Collection o mie fați capacitate de 1,5 litri cu 5 viteze și funcție puls la doar 195 lei. EMAG, online, par simplu. Ritmul tău zilnic poate fi afectat de o durere de spate, de dinți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 La Mega Image Shopping go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că ori mega? În perioada 21-23 octombrie ai struguri albi fără sămburi la doar 6,99 kg, de vin afoplată de izvor 2,5 litri la doar 1,99 99. Lei. și deodorant stick Men in Spistic Avalanche 60 de grame la doar 6,54 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Mi-ară din trucate. Aș vrea blimbare cu tramvai. Aș vrea ca ei să daca ai. Aș vrea zăpala de 3 metri, o gaze kilometri. Aș vrea o ținămentă în ceai. Cine mă apăcă? Oh. Dă de jos acum din nou. 9 26 de minute, bună dimineața, prieteni, ascultați deștepcarea, cu burțile pline de data asta, gala catering a trecut pe la noi, e vineri dimineață, mulțumim tare mult! Ce frumos e vineri dimineață, la radio! Și ce plină e redacția, vineri dimineață, la radio! Mulțumim, gala catering! Facem ce facem și ajungem tot la mâncare Hai, mâncare, hai să facem culinaria Asta și să vorbim puțin despre turneul nostru Noi electoral, alegerea noastră din această toamnă a fost pe bază de mâncare Cred că mă uit la Luca și îmi dau seama ce face televiziunea din oamenii de la radio <laughs> Pentru că suntem, suntem live pe Facebook sau o să? Film... Nu, nu, nu, o să, o să înregistrăm Bine. și o să puteți vedea imaginea din studio Înregistrăm și o să punem pe Facebook Și în felul următor avem o cameră fixă în partea aia și avem o cameră mobilă și Luca s-a întors, el stă cu spatele la mine și oarecum din profil așa cu Zaf, dar cu fața la cameră, pentru că urmează să se adreseze poporului Cetățenilor, da. totul a început la Iași, unde no, am fost în la drum, drum spre Iași vă, drum vă rog domnul Iași. Pastie, aveți... În drum spre Iași, bravo, nu Așa spre Iași a pentru că în perifluul nostru culinar ne am ieșit din București Da. Ne-am oprit în București, numai, numai în două ore Vă rog frumos, hai să ne concentrăm un pic București a să oricește? lăsați mi o mine să fiu producătorul evenimentului. Vă rog. La chestiune vă rog, Timișoara era în ca din miere. Da. Nu din mere, ci din miere. Să trăiască domnul Mladen. Așa, am fost ieri la Ocărciumioară Sărbească acolo, ținută de domnul Mladen și unde lucrează domnul Roman de foarte mulți ani, care e chelnerul. Nu o să zicem numele, că, mă rog, dacă mergeți în Timișoara, întrebați de domnul Mladen și știe toată lumea. Unde e, cu nume de rege sârb. Da. Așa, ceva. Da. Primul rege sârb. Bun. Și ne-a dat domnul Mlad, în care este foarte drăguț și de treabă, și un domn mai înalt ca Moise și ca mine, pentru că a făcut uh, basket. Și da. ca mine, dar eu sunt mai mic. Da. Da. A făcut basket da, și păi a mâncat e... tot când era mic. Așa? Și zice pentru voi, că sunteți mai brat, prietenii mei, frații mei, am aici ceva extraordinar. Și a deschis o sticlă de suică, zicem noi, da. rachiul lichior, de miere. Ceva, ce face primată. Bun, scuzați, trebuia un producător. O noastră. Și am mâncat acolo de două ori. să mă, zic, băutura. Lasă băutura. Măi, cum? Păi băutura e temelie, băutura da, e Pentru alții, pentru noi nu. <laughs> Și am mâncat specialitățile locale timișorene, practic, asta mănâncă. Noi am întrebat timișorenii. Ce mâncați voi specific aici la voi? Că noi Ia. unde mergem vrem să mâncăm tradițional, exact. local. Cum, cum mâncăm, de exemplu, dacă vine cineva în București și ne întreabă ce mâncați voi care e mâncarea tradițională în București, ne spune șaorma. Bravo! Simplu. <răși> și, <răși> te mă, așa e. Adevărat. Și burgerul, acum vine tare de urmă. Am de București. E bine. E revenim la Timișoara. Sufletul, celebru. Și la Timișoara ni s-a spus că mâncarea sărbească e treaba. Treaba, da. În special Plescavița și eu cu Vlad, deși nu mai puteam, am încercat și Plescavița stradală, da, care da. e celebră acolo, adică lor le place mult asta da. stradală. Adică, dragi bucureștieni, cum se mănâncă la noi, șaurma acolo se mănâncă Plescavița, care, care e o, o pârjoală mare așa, o chiftea, cu gust de mici, Alura de chiftea și aparență de hamburger, adică e ceva absolut da. special. Și am mai mâncat și șniț la Cara Georgeva, foarte, foarte bun, cu caimac. Asta e un lucru pe care nu îl găsești, că mai mănânci în București. Da. Asta Chiar... e un fel de gordon bleu care are și caimac. Da, caimac este un fel de combinație între unt, brânză dulce, așa, smântână, grasă, grasă, grasă. Domnul Roman ne-a spus că îl aduce direct din Serbia, că nu se găsește în România, caima Direct și... din Serbia. Da, mamă cât de bun. Și ardei, încă un lucru sârbesc foarte bun, ardei iuți copți. Deci cum se coc ardei capia la noi? Ardei iuți, copți și puși frumos. În ulei, oțet și cu mușdei. Dar mie mi-au plăcut și ardeia panec. Ca apia umpluți cu cremă de ardei și cu caimac. Și cu, da, brânzică și cred că mai avea o puțină ceapă sau ceva de genul asta. În fine, deci n-au cine știe ce Talent culinar. Deci stai sta Moment, pauză, pauză, pauză. Eu vreau să mergem deci, la Belgrad. Ne-am mișcat bine. În sure. în care am mers la Timișoara și am mâncat bine. Da, da. Dar acum, uite, cât vorbiți voi de mâncare, vreau să facem puțin, să stabilim datele turneului da. de așteptarea versus România în direct da. pe viitor. Așa. Și am putea merge în mai multe orașe, adică am putem mult. să mergem oriunde, da. Va trebui să ne ajutați. Sunați-ne la 0372069599 și spuneți-ne ce aveți tradițional în zonă. Care da, e mâncarea tradițională? Mâncare, adică Ăsta adică mâncare. nu... e singurul criteriu, e singurul criteriu pentru care alegem un oraș sau altul. Nu da, e da. adevărat, nu e singurul criteriu, dar ați înțeles gluma. Săptămâna viitoare principal. mergem în Cluj și clujenii să ne spună care e felul de mâncare tradițional și eu vreau să întreb acum ce este Bograci. Pentru că avem un ascultător, un fan al nostru, ar vrea să-l salutăm pe domnul Dumitru Eleneș din Oradea, care insistă să mergem în Oradea. Venim și în Oradea. A venit după noi da. în, Timișoara și Asta a, în Timișoara. Foarte tare. Deci, ieri a venit din Oradea în Timișoara să ne cunoască, a fost foarte simpatic și uh, ne-a zis la un moment dat, zice, veniți, eu dau bograciu și pălinca. Cu pălinca știu. Da. Dar nu știu ce e aia bograciu. Cred că e ceva cu un ceau mare. Sper. Mai departe să fie. Nu dar da, așa am e înțeles ceva ce ce ce de mai întâi de toate ce e vreau vreau răspunsul la întrebarea asta și după aceea ce se mănâncă tradițional în regiunea din care proveniți. Că uite eu de exemplu, am avut o surpriză neplăcută cu vreo trei ani când am fost în, în Bucovina. Da. Neplăcută în Bucovina, cum da, -ai În sensul neplăcută. că m-am dus în Bucovina foarte încrezător că o să câștig 4-5 kg ușor. Adică chiar -ai vreau. Și mers unde trebuie. Și stai, și am căutat, era plină bucovina de spaghetti carbonara, de fructe de mare, Bă, tradițional. pițe. Băi, și mă duceam, în, la un moment dat păi eram aproape disperat. Sunt creveți de psiret. Și am vorbit cu proprietarul unei pensiuni de la Vatra Dornei, da. care avea un meniu tot așa mai internațional. Da. Și creștea homari. Domnul eu vreau, <laughs> când vin eu turist aici, da. vreau să mănânc tradițional, uh -huh. cu ciorbă rădăuțeană, cu tochituri, cu dalea. Și mi-a zis, domnule, nu găsesc bucătărese, zice, pentru că femeile din sat pe care le angajez la bucătărie îmi spun că le e rușine să facă mă, să pentru fie? turist ai, ce fac ele acasă, că A, e genant, turistului cum? trebuie să-i faci ceva. Ca lumea nu care mai ore, ca acasă. Au plecat oamenii în Italia. Nu, Și se întorc și gătesc tradițional. Da, da, da. Nu, și asta frate. e adevărat. Nu. Trebuie... Și oamenii caută localnici problema noi că n-au turiști suficient de mulți, și localnicii nu vor mâncare ca acasă. 037 nu vor... Avem Daniel. Bună dimineața! Bună Dane. Bună dimineața, voi? Sau de Sunt din nou cu sărat? Din nou Și ce aveți voi tradițional acolo? Ciorba de burtă și tochitura Tochitura sărată și ciorba de burtă sărată Fiind de râmnicu sărat Am mâncat și cu sărat Uiți, la ieșire da. din oraș acolo Să nu uităm ciorba La Paulino, mai exact da. De da. La Paulino, da. bravo Exact La Paulino Am mâncat, mâncat, mâncat ciorba rădăuțeană Râmnicu sărat da. Nu aveți prea tradițional așa Ciorba de burtă Cum par veni E și de aici Mâi, dar Bograci Nu mi, mi spune și mie nimeni ce Dar Cristian Cristian, bună dimineața Salut Alo Alo Cristian, în... da, direct. Da. Se aude foarte rău. A, noi te auzim, da, Ion. zine tu, de unde ești? Este preșitura se numește Pogaci. Pogaci? Nu e Bograș. Face, Așa. Se face undeva cu jumări, un aluat da. cu jumări. Deci Tocat. Bogra... Nu, e bograci unguresc. A. Bograș, domnule, de... ce e Stai la Stai puțin, dar lasă-mă, po... asta, asta cu jumări cum mine că nu sună rău nici asta? Este o prăjitură aluat cu jumări tocate amestecată. Prăjitură oh, oh, Prăjitură cu Jumă, jumări tare, Frățiuier De unde ești de loc? Clare. Din, Călăraș. Din Călăraș. E Călăraș E tradițional prăjitură Călăraș. cu jumări Mersi, Mulțumim Călăraș, tare de... mult Cristian Liviu, ești în direct, dimineața. bună dimineața Bună dimineața Salut Haideți că vă zic eu ce-ai Bograș De unde găt. ești? De la Oradea da. ah, ah, astfel, ah. Original ah. Pograș. Facem, Ne adunăm mulți acolo, ia spune Sigur că da Păi, Bograciu, să știți voi, că e oala în care se face ceaunul. Cea Așa. Asta înseamnă. Bograci înseamnă ceaunul din deci, Ungurește, vine. bine. De, de ce, domne, o tocană, ce e? E uh, gulașul ăla ardelenesc, care uh, se face aici la noi cu interferențe din Ungaria, de la Aha. prietenii noștri de dincolo, de graniță. Deci, dar nu e gulaș. Păi nu e gulas că gulașul e ardelenesc. Bograciu vine din, din, din Ungaria. Bograciul e oala în care se vă. loc, dar de câte ore. Și păi cu ce? Cu carne de vită, de pui, de porc, de ce? Cât se poate mai multe. Aha. Mai multe. Aha. Inclusiv... Auzi Liviu, deci poți să poți amesteci, o, amesteci, o, bucără, poți amesteci carnea. Asta e ideea, să fie cât mai multe feluri de carne. Aha, interesant. Deci o tocană cu mai multe feluri de carne. E Am ca înțeles bine, liste. nu? E o, e o tocană mai zemoasă. E mai o zemoasă. zeamă, practic, mai, mai, mai lungă. O tocană mai lungită. Am înțeles. Cu ca da, cartofi, cu găluște, cu... Aha. De toate. Pastă de gulaș pui, de exemplu? Exact, exact. Bun. Și suc de roșii. Categori. Bun, am înțeles, am, -am. Dar... să mă lămuresc, gata. Bine, Au, lui, alea, invitația, invitația a venit pentru luna mai, așa. Ni s-a spus că vremea e perfectă cât să merge să facem asta la pădure. Da, sigur că da. Mamă, mă, ma, mă, ma, mă, să auzi, Luca? Dar nu facem esența, noi. Esența da. Bograciului e că stai patru ore lângă cea unul ăla să-l și, și să te încălzești lângă cea unul, eventual... Ce, ce Ei, să da, fă... Auzi, da, dar oare ne dă voie să facem foc un centru în centru norat de acolo, că... Mă gândesc că emisiunea asta durează 3 ore, venim cu oră mai devreme? sau? Da, așa. nu, nu, concepem dimineața și continuăm la Moise. Păi asta zic. Nu știu, fa... nu știu dacă vă dă voie, domnul Bolojan, să facem foc aici. Mulțumim Liviu, b ia, să, ia să vedem, stăm de vorbă și cu Dana. Bună dimineața! Bună, Danuța! Bună dimineața! Bună! Uh, bograciu se face în două feluri. Uh, se, pot, se pot folosi Mai multe tipuri de, de carne Pui, vită, porc da. uh, Se pot pune și uh, Organe genficat, Eu nu-l fac personal cu Fica. organe Pentru că mi se pare că e deja Mult prea mult Așa. Însă da. uh, Piesa de rezistență a acestei uh, mâncări Este uh, Slăninuța afumată ah, da. Slăninuță sau costiță Că slană da, No, no, no. Slana afumată uh -huh. cu ceapă. Deci pui... Se Aha. Ok. Da. Uh, și uh, uh -huh. se folosește și ardei roșu și uh, uh, morcov frăzuit. Da. Apoi se pun ceasă, da. toate, toate cărnurile pe care doriți să le folosiți în funcție de cât de repede se fierb. Da. Este un... Um, un ceva între ciorba de cartofi și mâncarea de cartofi. Aha, ceva da. la mijloc, da? Am înțeles. într-adevăr, da, se pierde da. mult. Dar spune un lucru, se pune și iute? Adică se pune și ardei iute sau boia iute? Sau nu se face uh, iute? Ba da, există o pasă ungurească care da. se, se folosește și care, mă rog, eu... Nu trebare, văd, avem și noi. Mânca, nu știu, da, o stingeți cu ceva după ce... Păi. Evident că cu ceva. Deci nu, că întrebarea e dacă brokerageul în general este iute sau... Mm. De nu regulă, așa. da, eu fac mai puțin iute. Mulțumim. Acum fiecare după preferință. Mulțumim. Mulțumim. Stai, pasta aia de care vorbați, e de care ne-a adus-o nici ca să ne deci că mie... ne-a adus mai întâi pasta. Nu e ce-ai <laughs> cumpărat aia? tu ieri. Și ai să voi acasă. Tu da. ce-ai cumpărat ieri tradiționalului? Și asta e, e tradițional, de unde? E altceva, Aivarul. e Aibaru. tradițional, sârbesc, zice Vlad, dar eu am ajuns la concluzia pe un caivarul pe care l-am luat eu, era unguresc, dar a produs în Bulgaria. Asta zic, aici, aici vreau să ajung. A venit ieri Luca, zice, fii atența, am luat... Aibar. Aibar, sau e, e bulgăresc. Și o gladi a căzut fața. Da. Ce dar că nu, nu te-ai te uitat în jur, că era toată lumea care zice. what? Aivarul e, că trebuie acum să spunem, e un e fel serbesc. de zacuz, că dar e pe bază de ardei capia. Da, adică e caliu frumos. 60-ceva spune... la sută ardei capia tocat E aproape ca o pastă E spune caviar sărbesc E, cavi, da. e sărbesc, că l-au la, mai luat și alții Dar e foarte bun, se marâncă cu ceva cred că mai Ceva despre pastă, așa. dar de Vinete vreo 10% da. Foarte bun Lucia, da. bună dimineața Bună Lucia. Bună dimineața de, de unde ești? De la Baia Mare așa, și Ce, Mamă, se ce e bun la Baia Mare? E, hai să vă spun eu că e povestea cu bograci. Da, eram sigur că eu o să vorbim Acum toată eleștina de despre asta. Acum dacă v-ați pornit cu bograciul, dau, bograciul e foarte da, zi. Vă mai dau o variantă. Deci este bograci care este de fapt o, o ciorbă de, cu carne și cartofi și toate legumele pe care vi le puteți imagina și este boabguiaș care Așa. este o ciorbă de fasole. Denumirile sunt ungurești, de pentru că un... da. suntem aproape de ei, da? dar același lucru se face afară în Ceaun și într-adevăr se pierde foarte multe ore și este ceva ce îl mai mâncat. Am primit pe WhatsApp bograci hmm. la Ceaun, fotografie. Doamnă, dar spuneți-ne în Paragaz, ce mâncați tradițional acolo? Adică ce am putea să facem și noi? Paragaz? Da, da ochiuri. La ceaun, ceaune avem în București. Sarmale, tradițional sarmale. în Baia Mare? Da, sarmale. Sarmalele făcut obișnuit cu carne sau cu ciuperci în perioada de post. Și mm -hmm. da. ce mai este clar, mama liguța cu brânză, pe care nu trebuie să o ratați dacă veniți la Baia Mare. Da. Dar ce are așa special mama cu brânză la Baia Mare? De brânza, e făcută cu slaninuță, cu cutnată. Da, da, așa dai. venim dacă da. iar merită. Mulțumim. Mulțumim. Știi genul ăla de mămăliguță, domnul? Cum îi spune, frate, că am uitat? Bună. Nu, mănâncă până crap sau și înghite, sau ceva de genul da, ăsta. Da, da, tași-nghite. Care e o stradă de mămăligă, o stradă de brânză cu slăinuță afumată, o stradă de da, da, da, mămăligă, da. o stradă de brânză cu slăinuță afumată, o stradă de mămăligă și deasupra un ou. Da, da, cuptor. Și ghite, da, și Gita ce Ana, bună dimineața. Bună de dimineața. Bună mai încet, te rog să dai radioul mai încet și să ne asculti în telefon pentru că altfel nu ne putem înțelege. Mai încet, încet da. radio Închid, da, virtual Da, da așa. e ok. Vorbeam pe căștei înainte Da. Uh, deci eu locuiesc momentan în Focșani. Da. Aici nu puteți să mâncați decât o pomăligă <laughs> cu Pui la ceon cu suroi mult. E bun. Ăla e foarte bun. Dar am 30 de ani în Târgu Mureș. Așa. Așa. Unde ce credeți să făcea Bogrăci? Da. Nu știu. Nu, nu, nu, spuneți, am glumit. Altceva, dar vă spun și de Bogăci. Bogăci cu... Ce zicea domnul înainte? Cu jumări. Cu jumări. Dar luat, dar sărate, nu dulci. Nu prăjitură dulce. Domnul îi place așa mult că le ce prăjituri, da. Da, la bere se... Alea. Dar vroiam să zic că în spate la Arta, la cinematograf Arta, acolo este o gheretă din asta care vinde gogoși. De când eram eu copilă așa am 50 ceva de ani. Uh -huh. Așa, gogoși cu brânză, cu varză, cu varză un pic picantă, cu zahăr, de care vrei, minunate, sunt minunate. Să eam moș, în sighișoara la cetate, da? acolo la un restaurant, nu vă spun care, da. se mănâncă o ciorbă de pastole boabe, pasole roșie, cu ceapă roșie, în, da. în, în coajă de pâine, pâinea a făcut atunci, cu bătută fraților mori. Asta e bună, că Zafiu nu mai mănâncă pâine și el putem să-i dăm de asta, că el e fericit. Mai mă... suntem pe ultima da. că la ediția următoare de culinaria o să dăm niște regimuri de slăbiti fantastice. Da, deci da, nu, da, da. Vrea de să o vedeți, mm. că dacă episode. tot filmezi, din când în când mai filmează și reacțiile Ioanei, care este efectiv cu gura căscată. Deci ea care mănâncă numai salată și rodii și chestii de genul ăsta... nu e adevărat. Ce nu-i adevărat? Am mai rost pate. și umăr. măr, lasă da, că am Da, da, da, și da. pere. Îmi, îmi scrie, îmi scrie, îmi scriu pe Facebook Florin și și zic așa, la Hunedoara tradițional sunt virșli, care eu credeam că sunt niște animale. Mici <gărătări> <gărătări> cu blană și întreb, ce sunt virșli? Și zice, din carne de oaie se fierb și sunt ca niște cărnați subțiri. Deci un fel de oltenești, numai că ungurești. Să-ți un dă pleșcoi <laughs> de acolo, da. da. Virșlii, bun. Am înnebunit. Că... Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, bună. Uh, din Bătoșa, sunt. sun. Bună. Uh. Departe, da. Promițător, uh. da. De... Uh. Așa. Uh. Ce avem noi în mâncare tradițională se numesc plăcintele poale breu. Da. Uh. Treabă, nu cunoaștem. Și colțunași. Da. Bun, frumos. Colțunașii moldovenești care sunt un pic altfel decât cei care se fac în țară. Uh -huh. Sunt fierți în apă cu brânză, deci aluat cu umplutură de brânză și fierți în apă și se mănâncă cu multă smântână și zahăr. Maia. Da, da, da, da, da. Mulțumim! Mersi! Uh, hai să mai vorbim și cu Lavinia. Bună dimineața! Hei, Lavinia! Bine -a. Bine -a. Da, Lavinia din Arad. Bună fugi, dimineața. fugi, că te caută! Fugi! Ia, spune, Lavinia, am fost aproape de tine weekendul zilele astea, da. ieri. V-am uh, să vă zic cum se face gulașul. Adică cum îl facem noi, unde se mănâncă și cum se mănâncă. Ia, zi! Ia. De se face focul la ceaun, da. un păhărel de ciui, că altfel nu se face focul. Da, corect! Da. Eu știu! Da, corect <laughs> Se fierbe de dimineață de la ora 9 până la ora 4 după masa. Mama. Cu două, trei feluri de carne. Adică noi punem vită și porc. Da. Un pic de slămină. Da. Cartofi. La sfârșit se pun găluște. Uh -huh. Nu folosim bulion, nu folosim ketchup, nu folosim nimic. Roșii le se bat. Se folosesc roșii doar că se bat foarte tare. Aha. Foarte multă ceapă. Da. Și se mănâncă în familie. Clar. Da, ce frumusea asta. Dar de ce bateți, domnule Roșie? Ce de aveți pe el? Ne batem, așa zdrobite. Au dar un gulaj de ăsta vegan nu. Da. Haideți da. să vă spun. Uh, putem să ne dăm o întâlnire lângă Giurgiu Băi, la Băcâia, în mijlocul munților și mâncăm un cioolan, acolo fraților, vă pedesc pe bunei. <laughs> Da, da, da. O să vedeți filmarea și reacția lui Luca. Să luăm legătura cât de Nici Nicio problemă. Bine, Marcella notează, Marcella numărul. notează numărul la vinei te rog, Eu foarte mult insist pe treaba asta. Uh, Mariana, ia să vedem. Stai așa. Uh, Mariana, bună dimineața. Neața. Mariana. Bună dimineața. De unde ești? Sunt din Oradea păi Am, Am rămas cu, cu, cu gândul la, la vinia Și înghițeam în momentul în care îmi spuneați bună dimineața De 50 de ori pe minut Îmi plouă în gura Eu vreau să vă spun ceva Când veți merge la Oradea să... Voi veni și eu la voi Pentru că eu vă iubesc foarte mult Și să ne cereți plăcinte cu clompe și plăcinte cu curiți a, așa. Cu curici și acum... e ceva cu porum, Stai puțin. Cum e nu, asta? clompele da. sunt cartofi, așa le zicem noi la cartofi, la clompe. tară. Plăcintă cu, deci tradiționalele cu clompe și plăcinte cu curici. varză, varză ah. acră. Aha. Sunt minunate, sunt extraordinar de bune. Nu am cuvinte să vă spun ce bune sunt. Sunt din zonă, de acolo se fac, mai ales în zilele de post. Deci cu... Stai puțin, deci clompe. varza e curici? Curici. Aha, Moldova e cu curechi, deci, na, suntem na, pe aproape. În general, ei uh, au și mâncarea, aproximativ, ca și în partea noastră din Bihor. Aha, bine. Vă aștept cu mare drag cu la ah, cu Clompi da. Cu clompi și cu curici. Știu nu le unde zice pe mâncat... domniaște, zile și tu țărănește, clompii. Clompi. Clompii. Știu, unde A, am mâncat așa. niște plăcinte cu clompii? La ieși este acolo. Da, pe cuvânt da. este acolo nu știu cum să spune, spun patiserie, cuptorul da. moldovencii sau ceea, așa ceva. Ora, dat niște plăcinte, plăcinte cu cartofi, de am rupt. Și era. la Erați? la Noi și văs la mâncat cu cartof, la ora o să mănânci cu crompet. Aici erau barabule sigur. <laughs> barabule, da. <laughs> barabule sigur, da. Bine, mulțumim. Mai e Cosmin și A nu mai e Cosmin, dar eu zic că oricum ar fi să ne oprim. dar tu știi că noi am mâncat plăcintă cu cartof la Iași? Nu, eu n-am no, mâncat plăcintă cu cartof. Ai uitat? Păi nu, n-am mâncat. Nu ba, -am ai mâncat? Că... Nu ce mănânc? N-ai mâncat că te repezi la prăjituri. Deci, fetele de la cuptorul Moldovencei ne-au trimis, dacă-ți minte, la hotel două da. platouașe Asta? Cu lucruri. Da. Unul cu plăcinte, unul cu prăjituri. Da, domne. Tu ai avut treabă cu prăjiturile, nu te-au interesat plăcintele. Pe mine m-au interesat plăcintele. Acolo erau plăcinte cu cărniță, cu varzică, cu diverse lucruri. Și printre care și cu barabule. Aia cu cartof m-au dat <laughs> Colegul pe. Colegul ne-a zis tuturor, vedeți că astea sunt mai bune și noi. Da. Și le-am halit. Asta a fost. Ce? Deci a bucurat că noi ne-am repezit la prăjituri și am mâncat discret eu am spus. Dar -am da, n-am insistat acum, n-am vrut să vă jignesc. Bine, concluzia după Timișoara am mâncat Mâine bine. Toată țara. Am mâncat bine? Da, am mâncat a, foarte bine, da. Da. Am amușcat că piesa asta e cea pe care o voia neapărat Moise. Lepa Brenna? nu, nu e la nu, nu dus. Nu cred că tu dai Lepa Brenna acum? Mamă ce tare. Așa, așa, El, el ceruse turboroc. boc. N-am găsit turboroc. Mai căutăm. Moi se știu că ne ascultă. Moi ce am Aia ai, cu mielul. Mielul e cu mielul. Să te mulțumesc Brena 9 și 51 de minute, suntem pe final de emisiune avem avocatul diavolului astăzi la un da. Să da. referim la actualitate. Actualitate, da. da. Cine este personajul politic numărul 1 în această perioadă și nu doar, și va continua să fie probabil și până la alegeri și după, un domn care insistă că nu este politician. Ce paradox. Domnul da Cioloș. Cioloș. Domnul Dacian Cioloș, care a lansat o platformă de principii, un set de principii de a României, dă-nsu, fiind, băcânte știm, prim-ministru, și insistând că uh, nu vrea să candideze din partea unui partid, că a promis că nu candidează, e, acum se învârte toată discuția în jurul ideii că domnul Cioloș ar putea deveni prim-ministru uh, după alegeri. Și, pe de altă parte, uh, începe să acționeze din ce în ce mai mult ca, n-aș spune, ca politician. Și ca un politic. Face declarații de un politic. Um, anunță cu cine vrea să colaboreze ca politician, cu cine nu colaborează în niciun fel, a spus că nu vrea să colaboreze cu PSD-ul um, pe Dacian și îl judecăm astăzi ne întrebăm dacă a devenit deja politician sau nu, dacă e ca să mai avem încredere în el sau nu, dacă merită sau nu să fie prim-ministru după alegerile din 11 decembrie, dacă se găsește o majoritate parlamentară care să-l susțină. Cristian Tudor Popescu și cu mine o să vă invităm să ne sunați astăzi, la ora 13, să vorbim despre viitorul lui Dacian Cioloș ca prim-ministru al României. De bine, de rău, dezbatem atunci. Cristian Dodor Popescu, Vlad Petreanu, avocatul diavolului, astăzi la 13 și 15 minute. Mâine, la radio, cu Andrei de la ora 12, șef Nicolai Tant, o ediție absolut senzațională, cam fiecare weekend. De altfel, cu Andrei la Europa FM. Numai bine, vine Ciprian Dinu, toate bune. pedalând.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 să mă bucur că e acasă. Din punctul meu de vedere, chiar dacă plusați la suma de 40 de minim, așa-mi face. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept.